Той просить на похорони, той 20 років стоїть безнадійно в черзі на квартиру. Олег ні з ким не сварився, не випроводжав за двері гнівним окриком, вислуховував, співчував, обнадіював, обіцяв поклопотатися. Тут мав своє обґрунтування. Ти начальник, уже цим самим тобі дано більше, на що ж відбирати в менших право на скаргу, людина бодай виговориться, і то їй полегшає. Дні котилися однакові, як хвилі в рідці, та раптом зринув серед них крутий вал. середу міська газета опублікувала оголошення, що за два тижні закінчується термін подачі конкурсних проєктів на будівництво собору. Оголошення маленьке, набране дрібним шрифтом, вміщене на третій сторінці в самому низу, але його помітили. Насамперед лаврські працівники – як же так, казали вони, про початок конкурсу не було оголошено, тиждень тому про нього ще ніхто не чув, а вже підбиття підсумків. Олег зробив одну чи дві спроби зв'язатися з главою міської адміністрації, але йому обидва рази відповіли, що того немає на місці, він на об'єктах і невідомо коли буде. В редакції ж газети сказали, що вони нічого не знають, вмістили подане йому оголошення і все інше їх не стосується. В кінці робочого дня прийшов Максим, похмурий, нахнюплений, довго не казав нічого, чекав, що скаже Олег. Але Олег теж мовчав, підписував незаповнені платіжки для бухгалтерії, поглядав на Максима, ніби вперше його бачив, ніби відкрив у ньому щось нове. Ні, нічого нового. Трохи сардонічне обличчя, ніби подивування написане на ньому, широко поставлені очі, великі вуха, чумацькі вуса – а в губах чіпкість, верхня нависла над нижньою Чомусь подумав, що оця чіпкість, оця певність мають подобатися жінкам У Олега на думці крутилося Ну яке тобі, саме тобі собаче діло Нехай вже я, ще Марійка, хоч і їй І чому ти ходиш до мене, чому ми ніби зв'язані однією мотузкою Хто нас зв'язав, Марія? Так її вже немає, принаймні для Максима він подумав, що їхня оця зв'язка вкрай химерна Схожа на зв'язку злочинця та конвоїра І чого вони сидять? Бо Максимові здається, що через нього, Олега, він наближається до Марії А насправді, ха, він наближається до могили Ця химерна думка не злякала його, а навіть трохи розвеселила А що коли привести до себе Максима і налякати, ввімкнувши комп'ютер? А той мовив, я ж казав, зіграють по-темному. У них проект той самий, трохи його обновили, підмалювали чи перемалювали, а інші вже не встигнуть. Два тижні, сміхота. А знаєш, яка тут карта розігрується? Олег роздратовано похитав головою. Все та ж, велика, на весь банк. Гроші хто дає? Це зацікавило й Олега. А хто? Московський патріархат Їхні гроші, їхній собор Центр Осердя Сама Росія гола й боса он як знов гробанулася Ще інших потягла Інфляція неймовірна, а тут Нічого не шкода Тавня політика Звідки знаєш? Про політику? Про гроші Та вже знаю так вони йдуть, стопа за стопою, а це цілий стрибок. Наші зверхники лізуть під московську рясу і ходять на концерти тільки російських артистів, витанцьовують під московську балалайку. Рублі понавантажили у вагони і відправили до Москви. А це ж людські гроші, найперше ті, що лежали в ощадних касах. Прибалти сказали, хочете рублів – викупіть, а наші Без мила лізуть, ні совісті – ні гордості. І оце з собором. Якщо не станемо супроти всіх гуртом. А що можна зробити? В голосі Олега і стурбованість, і безнадія. Максимів погляд ніби вихоплює людину. Притягує. Писати в газети, скликати прес-конференції, звернутися до віруючих, до влади, до кабінету міністрів. Адже це він ще довго розгортав у одну лаву незриме воїнство. В його очах змигували зелені іскорки, які свідчили, що виповідає не чуже, вичитане, а своє болюче. Олегові аж заздростало. В його душі давно погасли вогники, які на початку горіли так яро, запалені на мітингах, святкуванні Дня Незалежності, на зборах, концертах.